Unes setmanes m'alçaves la mà. Eren les teves amenaces quotidianes. Ara? No. Ara només et lamentes quan ets prou valent per sotjar sota els llençols blancs. El teu cor s'acaba abans, poc després de l'espatlla. Ets tossut i tens el mateix discurs farcit d'exigències. Rasque'n, fes cafè puta, moca'm, vull aigua, puta, empitxo, Messi, truca'ls, puta, gana, llepa'm, puta, més aigua, foc, vull fumar, puta, no sento, no sento la tele, prou, puta. Però, només fots pena, i t'ho recordo clavant la mirada a les teves mans amputades, amb això en tinc prou i de sobres per desterrar-te a l'hemisferi dels inútils més il·lustres.